és amikor már azon haladt, megesküdött, hogy vagyonát az emberi civilizáció határainak kiszélesítésére fogja használni. Ettől fogva kettős életet élt. A nyilvánosság előtt gontalan milliárdos volt, fényüző partikat adott, részt vett a különböző társasági eseményeken, luxusszállodákat vásárolt San Franciscóban, Párizsban és Londonban, kaszinót épített Las Vegasban,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 Thomas felnevetett és gyorsan ivott egy korgybort. – A Sierra Madrában mondta Sebastian. Lex megkökkent. A hegyekben? Nem, az államokban. Pontosabban Denverben a Sierra Madre nevű bárban. Túl sok te kilátittam, és leestem a gépbikáról. Lex hátradőlt a székén, és hangosan vidáman felnevetett. Sebastian is elmosolyodott.